cum normal să pierdem în Norvegia? Băi, am deschis de televizorul aseară, am deschis televizorul aseară, Uita așa s-au dus fetele. Spiritul vechiului da. rapid s-a bătut asupra lor, da. De bine, de data asta. Nenorocire. Băi, Bă dar ce-a făcut fruta aia de Nisa Dedu. Fata cu o mie de mâini. Mamă. Ca, Senzativ, ca Și ce meci ca... mă uitam, m-am uitat și eu la handball, da. Băi, 13 minute fără gol marcat, că și ai la altă săraca. A prins o zi senzațională Rusoica. Știi? Dar a fost eclipsată de asta care a fost fabuloasă. Dar ambele portărițe au fost geniale. Și mi-a plăcut ce a zis ăsta. Evgeni Trefilov. Atenție. Da. Da, selecționerul da. Rusiei. Da? A patru titluri mondiale. Asta este selecționer de când era mi -a mic. Să înțelegi? Ca și a așa, domne, o vorbă eu. în Rusia. Când bei, te și ești fericit. Dar a doua zi vine Mahmureala. Așa. Asta e vorbă rusească, ca să știți notați undeva. Așa așa am pățit și noi. După jocurile olimpice a venit Mahmureala aseară. Da. da băi, fetele, azi... bravo senzaționale sensaționale, și bravo lui Martin Ambros, și bravo lui Alexandru cin, cin. Dedu, președintele FRH, că a adus un asemenea selecționer Lasă-mă, te rog, sunt terminologii lor. Frate, nimic n-am putut să zic. Nimic și uite azi. ce înseamnă selecționări străin. Mulțumim, bam bam! Mai ai ceva de zis? Nu. Nozinea, nu, adică acum Ai România. Avem bine. mâine cu Croația. Băi, liniște, e ziua luciuia. nu facem o de E kruščka dei, tudei. Ai, la mulțămă, maestre. La mulți ani să trăiți. La mulți ani să rămâi așa. Am venit aici o. puțin că, că ne aici aici e neschimbat, îți spun. să rămâi la fel, să nu te schimbi. Come datti la, la noi, come datti la, la noi. vă trezeți Casa să v aranjați florii de măr, ba să viu o încărcați de măr. Casa să viu aranjați florii de măr, ba să viu o încărcați de măr. Florii de mare, el multia să îmbătrâniți florii Să trăiți închinieriți florii de el multia să îmbătrâniți florii Ni-ți da florii de mari, și mai multe vomura florii de mar un cucuț dacă ni da florii de mar, și colinda nu-i mai multă, și colinda nu-i mai multă, să trăiască cine ascultă, să trăiască cine ascultă. Și colinda-i atâta Cine ascultă să trăia Cine ascultă să trăia Ce frumos! Bună Se Săpada mai lipsește Că rest, uite, hrușcă, e ziua lui La mulți mai este încă o dată Colinda avem, muzica avem, emisiune avem Bine, ați venit pe frecvențele postului de radio? Hai nu, iau, Europa, demarează un pic, demarează un pic Da? Bine, Hai, să le trezim, deșteptarea -ne ce ne că ești inteligent Cunșcă. vine moși alea, da, să fim inteligenți, să votăm bine Dacă nu știați, sunt alegeri duminică, fără amintim noi Da E important să Toată votăm. ziua, asta e important, toată încep, ziua Da, încep de dimineață, până seara nu se termină da. E chiar important Nu votăm. trebuie să mergeți toată ziua la vot, dar puteți să mergeți odată măcar. da Alegerile sunt importante în sine. În viață trebuie să faci alegeri din când în când și uh -huh. în zona politică e important. Se mai schimbă oamenii, mai aflăm lucruri când se schimbă oamenii. Da. Poate ați uitat, da. anul ăsta au fost și alegeri locale. Mai țineți minte? Uh -huh. Au fost în, în vară. S-au mai schimbat garniturile pe aici, pe acolo. Încărniturile, Da, zici? greu. La satul mare, noi șefei Consiliului Județean au venit la muncă după alegerile locale, fericiți că au câștigat alegerile, să ne apucăm de treabă și au început cu o pauză. Aoleu, de ce? Nu mai era nimeni la birou. Păi unde erau? Erau plecați toți angajații, erau la mare. La mare? La mare, păi dacă au fost alegerile La începutul verii, asta a fost plecaseră la mare, nu în concediu Nu, erau, erau la muncă La mare, de la satul mare S-au dus la mare Așa. Erau la cursuri de perfecționare pe astea Dar sunt ce cele mai bune. în un... not? Studiau în not? Cele mai bune cursuri de perfecționare sunt astea la mare, depășite numai de cursurile de perfecționare la Paris, Roma, Rio de Janeiro, Bangkok, mai se sunt mai și fac la munte, când au de cursuri de perfecționare din 23 decembrie, așa, așa. până spre 3-4 ianuarie. De exact. În ce se perfecționau angajații de la Consiliul Județean în satul mare? Înțineți-vă bine inteligență emoțională săraci. Pe banii o, stafi, -a fost greu uh, în campanie mă, mă gândesc da. Deci cum Au trimis <laughs> În inteligență emoțională Până acum în, în orice instituție Secretarele Sunt primele Sunt cele mai Expuse. Expuse la uh, probleme de astea de inteligență emoțională în funcție de cât de drăguț e șeful. Am remarcat. Da. Și potrivit adevărul, vicepreședintele Consiliului Județean, Satu Mare, a declarat că era vorba de cursuri de inteligență emoțională, după care omul spunea, a trebuit să caut pe Google ca să înțeleg pentru ce sunt acestea, cursurile de inteligență emoțională. Mă, nu e clar că asta o prins săraci. De ele e nevoie la cei care au de lucrat cu stări conflictuale. Nu în birouri, a, am mai spus vicepreședinte. Am înțeles. Dar eu zic că măcar, niște, măcar de niște cursuri de inteligență e foarte mare nevoie și dacă se poate să fie și emoțională, foarte bine, mă, da inteligență să fie. Ce vă puteți să mergeți și noi pe banii tăi? <laughs>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 Tehnică pentru o viață. Simte e magia sărbătorilor de iarnă la Emac. Ai până la 25% reducere la electrocasnicele Whirlpool. alege să-ți te cu plus și comandă mașina de patru clasă A+++ 6 kg la doar 949 lei. Whirlpool.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 Zâmbești, traiești! Simte emagia magia sărbătorilor de iarnă la Emag. Luna aceasta, de la mic la mare, toată lumea primește daruri de poveste. Intra acum pe Emag și alege cadourile perfecte pentru toți cei dragi. surprinde cu cele mai frumoase amintiri. Emag online va fi mereu simplu. Hey, hai să-ți dau un punct. Condimentele potrivite transformă orice rețetă într-o mâncare surprinzătoare. Pregătește dorada la cuptor cu sos mediteranean și pune mămăliga la fiert în lapte pentru un gust deosebit. Pentru mese delicioase, la Lidl ai doradă proaspătă evișerată la 33,90 lei kilogramul și mălai castelo la 2,49 lei 2 kilograme. surprinde și tu pe cei dragi cu amintiri împărtășite pe surprize.lidl.ro slash amintirea din ajun. Lidl, merită să fii surprins!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 Inima casei tale are nevoie de cineva care să o susțină cu cele mai bune ingrediente pentru sărbătorile tale fericite. Așa că hain mega, în perioada 8-31 decembrie ai Pepsi Light Twist Max 2,5 litri la doar 5 lei și 17 bani. Camis, condimente pentru sarmale sau cârnați 25 de grame la doar 2,59 Și la vața, cafea prăjită și măcinată, calitate rosa 250 de grame la doar 15 ,99 lei 99. Mega imagi! sărbători fericite pentru inima casei tale.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 We don't need any money. We love, each other, cause love Eu, is money. Je danse avec le vent, la pluie. Un peu un de dans danse, danse, danse, danse, danse, danse. Love is making Cea mai, bun, cea mai bună muzică e la Europa FM, dar și Moise-i foarte bun, ascultăm vizitei. Bună dimineața, Moise Guran! Bună dimineața și bine v-am găsit! Vă spun sincer că ceea ce nu m-a surprins, dar nici nu mi-a plăcut în dezbaterea publică din această campanie electorală Este faptul că nimeni nu a abordat tranșant problematica muncii în România Paradoxal, s-a vorbit foarte mult despre salarii, minime, bugetare, de care-l fie ele Dar o corelație între joburi și salarii pare că niciuna dintre formațiunile politice de la noi nu o mai face Sau poate toate și imaginează că în România votează doar asistații sociali și pensionarii Busy Day cu Moise Guran la Europa FM calculele electorale sunt cel mai des corecte, deși fundamental ele pleacă de la premise greșite. Nici bugetarii, nici pensionarii și nici asistații social nu pot fi în conflict cu angajații din sectorul privat, pentru simplul motiv că aceștia din urmă sunt cei care prin impozitele lor furnizează resursa financiară necesară celorlalte mecanisme sociale, inclusiv cele ale serviciilor publice sau celor de solidaritate socială. Iar dacă numărul asistaților social a crescut de vreo trei ori în ultimii patru ani, iar cel al angajaților pe salariu minim s triplat numai în ultimii doi ani este totuși aberant să crezi că într-o reducere de asta la absurd în final peste 4 milioane de angajați nu au niciun fel de relevanță la vot. Și totuși, ați auzit pe cineva să vă propună o reducere a impozitelor pe muncă în această campanie? Nu. Pentru că dacă aduni 5 milioane de pensionari cu un milion de bugetari și cu 2 milioane de asistați social, deja ajungi la 50% din electorat, adică mai mult decât se vor prezenta la alegerile de duminică asta la vot. Și totuși, această soluție a reducerii graduale și planificate a CASE-ului, de exemplu, să zicem cu încă 5 puncte pentru următorii 5 ani, este economic vorbind singura, care poate opri și emigrația forței de muncă, dar poate asigura și majorarea pensiilor sau a salariilor în general, nu numai a salariului minim pe economie. Asta toate prin crearea de noi locuri de muncă Hai să o luăm și invers Presupunând că cineva ar putea să creeze locuri de muncă în România Dacă nu facem ceva cu eliberarea asistaților sociali Din plaza în care se află ei De unde credeți că vor veni mai mulți salariați în România? Și totuși, nimeni n-a avut curajul să pună problema înlocuirii banilor pentru asistații social în produse sau beneficii care i-ar convinge pe aceștia că un salariu este totuși mai bun decât socialul. Interesant este faptul că, deși multă lume vorbește de clasa medie în țara noastră, nimeni nu pare să realizeze că exact aceasta este cea mai ignorată de oferta politică. Sau poate că acesta este efectul unui absenteist destul de mare la vot, înregistrat exact în rândul celor mai ocupați dintre români. Deci ce a fost mai întâi? Oul sau găina? Politicienii ignoră clasa activă a societății noastre pentru că aceasta nu vine la vot? Sau faptul că aceasta nu prea vine la vot este cauza pentru care nu se aleg aproape niciodată politicieni care să o și reprezinte? E, asta e o întrebare și pentru unii și pentru ceilalți. Până duminică. Până duminică, fiecare dintre noi va trebui să reflecteze și să ia decizii. Ironia situației stă în faptul că exact participarea mai mare sau mai mică la vot a angajaților, a celor mai activi membri ai societății noastre, este cea care va fi decisivă în aceste alegeri. Busy day, mulțumim Moise, la unu și un sfert te așteptăm cu România în direct. Europa FM. Pe 7:35 de minute, Centrul Infotrafic informează că la această oră pe autostrada A1 Sibiu-Deva, traficul rutier se desfășoară în condiții de ceață între kilometrii 240 și 290. Vizibilitatea scade sub 100 de metri și pe alocuri chiar sub 75 de metri. Polițiștii recomandă în afară de reducerea vitezei, mărirea distanței în mers și folosirea corespunzătoare a luminilor. De asemenea, șoferii n-au voie să oprească pe benzile de circulație și pe banda de urgență. Centrul Infotrafic are și câteva sfaturi în cazul unei pene sau defecțiuni tehnice porniți luminile de avarie, echipați-vă cu vestea reflectorizantă, scoateți pasagerii din autovehicul în afara părții carosabile și amplasați triunghiurile reflectorizante, unul după celălalt la distanțe mai mari. Asta ca să evitați accidentele despre trafic și ce se întâmplă în trafic, poate vorbim în câteva minute, în direct cu voi, în Deșteptarea, la Europa FM. Informațiile din trafic sunt oferite de EFIX de la Rompetrol, carburantul care protejează motorul. Deșteptarea sunt lacrimi cine strângem pu dorul meu de tine oh, oh. Oh, oh. prins aprees grupit rapid ers când împreună de seamnaieri desprăți încep oh. Oh. dar tu ai văzut doar defecte în mine nu poți schimba pe cineva dacă o faci doar pentru tine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 eu am găsit ghisecat cineva ca mine Imperfect, dacă minus cu minus fac plus Legea dragostei mele este defect plus de fe Uite, degetul inelar, liber ochi, după ochi l-ar dar sincer Sunt cap mi de gânduri. Oare Are un defect, că Am citit printre rânduri. Dar tu îndeportezi o fată care vede perfectul în timp. O fată care se va pierde în mulțime și locul ei, acum mulți spun. Eu am găsit de altcineva ca mine.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 Perfect Dacă minus cum minus back blows. Legea dragostei mele este defect plus defect. Eu am get bad you never mine. perfect like minus cum minus back blows. Legea dragostei mele este defect plus defect. Nu știu cum se face Carla's Dream sau au scos o piesă despre emisiunea noastră Imperfect am ascultat în deșeptarea 7 și 39 de minute. Dar să vorbim un pic despre siguranța rutieră. Pentru că dacă sunteți la volan... Ideea să scăpați cu viață așa asta. Da, din păcate România știți prea bine. este, Pff, e... Am senzația că e pe locul 2 în Uniunea Europeană ca număr de accidente rutiere. Trebuie în sens... să știi să în te ferești. Da, în sens nasol. Adică uh -huh. e pe locul 2 nu în că sunt puține, ci în sensul că sunt uriași de multe. 1900 de, Aproape 1900 de morți anul trecut pe șosele din România, nenumărate accidente, circulă toți ca bezmeticii și România ar urma să aibă în sfârșit o strategie de siguranță rutieră pentru următorii 4 ani. Este o inițiativă a guvernului. O serie de măsuri care sunt puse într-o hotărâre de guvern urmăresc reducerea masivă a numărului de accidente rutiere și mai ales de decese cu 50% în următorii 4 ani. Dacă e cineva care crede că e posibil, atunci îl invităm să sune acum la 0372069599. Da, poate are cineva o idee. 50% 50% este un obiectiv teribil de ambițios. Ce ar trebui făcut ca să nu se mai moară atât de mult pe șoselele din țara noastră? Să respectăm regulile. Asta e întrebarea dimineții 0372069599. Și eu vă spun până sunați voi. eu vă spun care sunt propunerile Guvernului. Planul are 10 puncte, iată câteva dintre ele. Deci, Guvernul vrea reducerea numărului de morți pe șosele cu 50% și propune urmă în următorii 4 ani. Vrea așa, intervenția, ca intervenția în cazul accidentelor rutiere să devină o prioritate. Coordonarea mai eficientă a dispeceratelor de urgență, autospeciale pentru descarcerare și ambulanțe îmbunătățite, mai multe elicoptere. Astea sunt măsuri reactive, ca să ne înțelegem. Adică dacă ai avut accidentul, măcar să nu mori. Asta este treaba. Vor fi introduse ore de educație rutieră în grădinițe, școli și facultăți. Eu cu asta sunt de acord. Administratorii drumurilor trebuie să se asigure că indicatoarele nu sunt furate sau distruse. Conducere preventivă predată în școlile de șoferi. Bravo, bravo. Candidați evaluați medical și psihologic mai amănunțit, șoferii care încalcă intenționat legea de mai multe ori vor fi conciliați. Nu, trebuie conciliați, trebuie amendați astfel încât toată lumea să respecte regulile, e părerea mea. Încă două, știu că avem telefoane. Nu o secundă, stați puțin. Stați puțin că trebuie da, să. Da, mă da, zice, nu, două nu. degeba. Exact. -a da. fost să mai la bătaie. Bine, hai că mai zic două. Proprietarii... Nu să ne sună, ne au sunat. Da, proprietarii știu că au sunat, imediat, nu mă mai întrerupe. Proprietarii autovehiculelor care au fost implicate în accidente rutiere grave vor fi obligați să facă inspecția tehnică periodică după reparație, dacă vor să mai conducă și școlile de conducători auto vor fi controlate mai des și aici vor fi instalate camere de luat vederi în toate sările și mașinile de examen. Gata? Nu, bună dimineața, Călin! Asta Salut, bună Călin. Dimineața. Deci ce facem pentru mai obține accidente pe șosele? Ce să facem? Bune? Educația în școală și în și ăsta de acord. Da. Ce Dar nici ce nu semnalizările, ce nu trece de petoni să fie luminate, noaptea mai ales, că la noi nu... La noi Bicicliști, caștere, ca da, căruțe fără lumină Bicicliști fără Bun, lumină da, În primul rând se, întreb, se întâmplă multe pe ceea ce le petoni Se da. întâmplă din cauza că nu sunt iluminate ceea ce le petoni Uite, la noi în Turda, un exemplu În Turda, da. lângă Cruș, da, Sunt ceva Pecuri <laughs> care Luminează exact ce le petoni Indiferent că sunt noaptele alea neagre în întunecate Se pe petonul de la distanță mare da. Deci semnalizările, asta e, să rezolvăm cu semnalizarea Radu, bună dimineața Bună dimineața, am și eu câteva propuneri da. Eu aș porni mai degrabă de la analiză Hai să vedem care sunt cei care produc accidente foarte frecvent iar dacă Iar dacă sunt copii, hai să îngrădim copiilor până la 25-27 de ani Să conducă mașini cu mai mult de 85 de cai Să le dreptul ăsta Ca să nu se mai întâmple accidente Pentru că ei sunt teribiliști 27 dacă de sunt... ani? Dacă Exact, asta se întâmplă în Italia. Dacă sunt conducători de tir, hai să punem prin lege obligația ca fiecare companie de transport să aibă un număr de telefon la care să fie sunat de către cei din trafic, așa încât să, să, camioane să raporteze pentru că se întâmplă o grămadă de tâmpenii. Dar pentru hai mașini să... de firmă, în principiu, nu neapărat tiruri. Ok, și okay. tiruri, sunt de acord. Da. Asta odată. Pe de altă parte, hai să vedem ce facem cu taximetriștii și cum anume îi învățăm să conducă sau le suspendăm licența? Uh -huh. Eu zic să plecăm de la analiză. Păi asta costă. Vedem... Vrei mai multe echipaje de poliție rutieră în trafic? Cine Eu să raporteze am... că taximetristul. Cred că avem destul de multe camere de la vedeți, spre exemplu, în București. Lucrurile astea se văd. Trebuie doar sancționate foarte rapid. Păi da, da, dar trebuie monitorizate. Că... Deci trebuie să Zică... dai mai mulți bani pentru asta. Radu, mulțumim. Hai să vorbim și cu Alex. Bună dimineața! Salut! Bună dimineața! Salut! Numele meu este Alex Vulvoi, sunt fondatorul Asociației România Fără gropi. Noi da. din 2015, luna mai, vorbim despre aceste lucruri. Da. Dacă veți intra la noi pe site, pe www.romuniafărăgrop.rom, veți vedea exact ce trebuie să facem ca să. Păi acum zice ține domnul Vulvoi? dacă ne-a sunat, zice-ne și la radio. Am înțeles că ați zis numele site-ului, dar zice-ne două lucruri la radio, nu? Profitați domenii da. Sigur că, dar, domenii de acțiune. Primul, aplicarea legii și respectarea normelor de siguranță rutieră. Avem legislație, nu o aplicăm. Doi, eliminarea punctelor negre. Le cunoaștem, le-am identificat. Ce înseamnă eliminarea? Nu nu, stați puțin. Eliminarea da. punctelor negre avem așa, la intrarea în București, aici, pe DN1, înainte de unul din poduri, este un punct negru. Punct negru, pentru cei care nu au carnet, înseamnă o avertizare printr-un panou rutier că este o zonă periculoasă. Cum elimin da, unde... punctul negru, domnul V Punctele negre. Sunt 51 în București, mai exact. Da. Și cum le elimini? Punctele negre. Afligi măsurile care se impun, fie îmbunătățirea semnalizării rutiere, amenajări rutiere, sau chiar să reconfigurezi drumul public ori intersecția. Deci reconstruirea A drumului Național 1. Nu, nu, doar în zonele unde sunt puncte negre. De exemplu, pe DN1 s-a da. pus acel parapet pe, de la ieșirea din Băneasa spre Ploiești, corect? Da. Nu se mai întâmplă intrări pe sensul opus. Nu mai avem victime. S-a eliminat mm -hmm. acel punct negru. Simplu, okay. ai pus un parapet. Acestea sunt uh, amenajările rutiere care să făcute pentru a elimina aceste puncte negre. Și când ziceți că în București sunt 51, eu v-am dat da. exemplu drumului Național 1, da, pentru că pe acolo trec în fiecare. Dați-mi un exemplu. Ce O intersecție undeva în București. Dați-mi un exemplu de punct negru în București pe care puteți să-l eliminați sau care poate fi eliminat. Un ex, nu, vă dau un exemplu de 4 puncte negre din nu, București, de la, da? de la, de, de la BIC până la apărători Sunt patru treceri de pietoni Așa. care au punct negru. Și de ce se poate la... face ah. acolo? Semnali... simplu, semaforizare, pentru că este, uh, sunt două benzi pe sens. Mm -hmm. sunt, la fel, sunt lucruri pe care noi le-am propus, inclusiv cu amendarea codului rutier. V da. Cum putem elimina cel puțin la trecerea de pietoni, unde sunt minim două benzi pe sens? La fel, pe Văcărești, unde este podul nou făcut. Am înțeles. acolo sunt. Bine, vă mulțumim foarte mult pentru telefon. Știți ce zice Moise? Care îmi trindă mesaj. Centuri, mm. zice. Faceți, domnule, centuri să nu mai treacă drumurile naționale prin sate, că acolo și cele mai multe accidente. Adevărul că da, centuri, da, ca să faci domnul Moise, ca să faci centuri la toate satele. Pf. Da, cineva zice drumuri pe WhatsApp. Știi? Cred că dacă Facem am avea mai, drumuri... da, eu cred că dacă am avea autostrăzi am învățat să circulăm pe ele. Ah, ce frumos e pe autostradă, doi, circulă... 3 știi, învățăm să circulăm pe ele. Și după aia o să avem mai puține evenimente de genul ăsta. Da. Guvernul zice că la anul o să avem în sfârșit 1000 de kilometri de autostradă sunt 750. Ani. Dacă nu se schimbă sau nu știu. <gânt> da, Cătălin, bună dimineața. Salut. Bună dimineața. Bună. Hai să dau și o repede câteva da. exemple. Te rog. Căruțe tractoare, rutiere, utilaje grele. Da, șosele, n-au ce să caute, ale trebuie transportate pe platforme semnalizate. Bine, acum uh, da. că căruța. Căruța? dar la pământ uh, să săracul cu căruța lui. Nu știu, dar nu e normal. La 12 noaptea, când vin după un drum de 10 ore de la Suceava, să-mi apară brusc în față o căruță. Să... Nu e normal. Să vezi la 5.30 dimineața, toți da. în haine negre, toți fără, adică niciunul cu lumin... aia, între zi și noapte, în care te păcălește și vizualul și nu da, e așa ok. Da, Se duc la cules de fier vechi dimineața. În orașe. Da. Să îndepărtăm trecerile de pieton, de stațiile de autobuz. Uitați-vă... În trafic, cum îți iese prin fața autobuzului, în fața mașinii. E da, știi tu... care ar fi efectul? O să treacă indiferență. Da, individ. pe trec. acolo nu are nicio importanță, că nu e trecerea de pietoni acolo. El Acolo vrea el să treacă. Da, și asta e adevărat. Și mai am două, care cred eu că sunt foarte importante, pe lângă semnalizări și ce trebuie să facă cei care se ocupă de administrarea străzilor. Mărit numărul de ore în școlile de șoferi. 30 de ore într-o lună, o lună jumate, este extraordinar de puțin. Eu am luat permisul acum 17 ani în România și am avut norocul că am făcut pe același dosar în aceeași școală trei categorii și au durat vreo 3 luni de zile, patru luni. Am prieteni instructori care spun frate, este insuficient. Ies din școală și spun da, eu mă prezint la examen și nu au nimic însușit. Da. Cursuri de conducere defensivă, știu o mare companie, am mai spus asta la radio, care are o flotă uriașă, cred că de peste o de vehicule, uh, și-a trimis angajații la cursuri de conducere defensivă. Numărul de accidente făcute de mașinile companiei a, a scăzut dramatic, dramatic de câteva ori după cursurile alea. Doru e cu noi, bună dimineața! Bună dimineața! Am ascultat și pe antevorbitorul care a spus mai da. departe, într-adevăr, 30 de ore de conducere pentru un o persoană care dorește permis de conducere. Bun, haideți să începem cu altceva. Eu m-am gândit la o altă soluție. Da. Permisele s-au dat foarte ușor în România în ultimii 10-15 ani. Da. Am o propunere. Da. Cine a produs un accident grav sau probabil a încălcat mai multe reguli de circulație s-a suspendat permisul. Da. Nu reexaminarea teoretică reexaminarea practică. Sunt foarte mulți care și-au cumpărat perințe. Încă ceva. Păi reexaminarea re practică a... este de i drumul în trafic, fă stânga, opreșterea la trecea de pietoni și odată, parchează. Mai dai o dată examen cu poliția și mm -hmm. să-i reintroducă îndemânarea la, la și, conducere. Și dumneavoastră Policon, credeți? Și... Am înțeles, și... dar dumneavoastră și credeți și că un șofer a... care are uh, experiență totuși de câțiva ani în trafic nu are îndemânare la volan? Sunt foarte mulți care nici măcar nu cunosc toate semnele de circulație. vă garantez. Păi atunci mergem deci... la teorie. Da, că păi păi cineva asta e acolo. teoria. Adică îndemânarea se rezolvă ușor, că de -aia e în trafic. Unul care de-abia și ia carnetul acum, el nu are îndemânarea necesară. De-aia se verifică un nivel minim. Eu rămân la părerea că trebuie să aplicăm amenzi, că dacă nu facem lucrul ăsta... Și eu zic la fel, da. mai se amenziile, adică mult mai severe. până amenzi. și acolo, până inclusiv la cei care își vor permite cu ușurință așa să le plătească o plătești o odată, de două ori, de cinci ori de da, douăzeci de ori aici e o discuție nesfârșită cu amenzile pentru că amenzile sunt calculate acum în funcție de salariu minim pe economie, e un punct de amende nu mai știu cât, e în funcție de salariu minim pe economie cei care au venit urmari... Da, țin... da, amenda aia înseamnă și puncte care îți pot reține S permisul Da, dar e la de banii pe care îi pierzi. Pentru da. că altfel este o amendă pentru cineva care are salariu mediu și altfel pentru cineva care câștigă niște mii de euro pe lună. Întrebarea e dacă am fi de acord totuși cu amenzi plătite proporțional cu venitul persoanei respective. De unde cineva o să-mi răspundă și ce faci cu beizadelele? Cred că se pot găsi, găsi soluții și pentru beizadele. Mulțumim pentru telefoane, 7 și 52 de minute ne întoarcem cu Republica Fantastică România după știrile Europa FM. În franceză sună așa, bon appétit, dar în română e Trăiește bucuria gustului rafinat Acum alături de Brânza Pride de la Hochland Ascultă deșteptarea în fiecare dimineață Scrie-ne care a fost cea mai rafinată experiență culinară pe care ai trăit-o Și îi poți însoți pe Vlad Petreanu și George Zafiu la Salina Pride Locul unde se maturează cel mai nou sortiment de brânză Hochland Detalii și regulament pe europafm.ro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 de curcan cu os la 12,99 lei kg, cașcavale la 17,95 lei kg, iar până pe 24 decembrie cumperi un produs din gama de electrocasnice mari Arctic și Beko și primești un cupon de cumpărături de până la 400 de lei. Car vă urează sărbători fericite!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 În decembrie Selgros îți face cadou cele mai bune promoții. Azi ai 20% reducere la mopuri, mături și găleți, iar mâine ai 10% reducere la ceaiuri, balate la plic sau cutie, plus ciocolată caldă cu excepția articolelor din alte promoții. Casa ai casa plină. Vino la Selgros, club pentru profesioniști și pasionați de bunătățuri.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 Media Galaxy, acum ai de unde alege. Să o faci să zâmbească într-o clipă de neprețuit. Gătește cu Mastercard sau Maestro în Carrefour și poți câștiga o Toyota Auris hibrid sau unul dintre cele 10 carduri de 1000 de lei. Tranzacțiile contactless au șanse duble de câștig. Promoție valabilă până pe 4 ianuarie 2017. Află mai multe pe mastercard.ro. Sărbătorile intră pe terenul de joacă al celor mari.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 Ioana brustur capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Vremea se va încălzi astăzi în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în nord-est. Cerul va avea norări în regiunile nord-vestice centrale, apoi și în cele estice, dar numai izolat va ploua în Moldova, iar în nordul Carpaților Orientale va nince slab. În restul teritoriului cer mai mult senin în prima parte a zilei. Dimineața izolat în vest și centru este ceață asociată cu depunere de chiciură. Temperaturile maxime vor avea valori de la minus 4 grade în estul Transilvaniei până la 8 grade cu în vestul Moldovei. Zic caldă se anunță și în capitală, Cersenin și o maximă de 5 grade Celsius. Consiliul Național de Atestare a Diplomelor Universitare este așteptat astăzi să se pronunțe în privința tezei de doctorat a șefei DNA. Laura Cudrusachiove și este bănuită de plagiat prima sesizare, în acest sens fiind făcută de mugurciuvică. Forul va analiza raportul întocmit de Comisia Juridică, document care are la baza analiza a trei experți care au evaluat teza de doctorat a procurorului șef al DNA. Ciprian Ioana Universitatea de Vestimișoara a apreciat, după analiza sesizării de plagiat făcute de mugurciuvică, că peste 560 de rânduri din cele aproximativ 4.700 ale tezei de doctorat a Laurei codruța și sunt similare cu alte surse. La nivelul întregii lucrări, gradul de similaritate este de 4,9%. Universitatea a decis să-și însușească viitoarea decizie a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare. cnat va decide fie menținerea, fie retragerea titlului de doctor. În septembrie, șefa DNA respingea cu fermitate acuzațiile de plagiat. Laura Codruța-Chioveși spunea că este pregătită cu toate probele pe care le-a depus încă din 2012 la forurile de specialitate. Am respectat în totalitate normele academice. Teza mea este corectă, spunea atunci șefa DNA. Guvernul discută în ședința programată astăzi un proiect de ordonanță de urgență care ar urma să simplifice modul în care sunt acordate unele ajutoare sociale. Executivul ar putea adopta și măsuri necesare a implementării programului Prima Casă. De asemenea, guvernul ar putea decide și înființarea Comitetului Interministerial pentru trecerea la moneda euro. Situația dramatică la căminul pentru persoane vârstnice din Bălcești în județul Vâlcea, Bătrânii nu mai au de mâncare, iar angajații nu au mai fost plătiți de aproape o jumătate de an. Directorul instituției cere ajutor. Este nevoie în primul rând, de alimente, transmita Nicoleta Ene. 43 de vârstnici s-au găsit adăpost în azilul de la Bălcești, oameni bătrâni și bolnavi care nu mai au pe nimeni, sau au fost uitat de rude. Însă, un azil de bățâni chiar în centru strică imaginea orașului, așa că de aproape o jumătate de an primarul localității a făcut tot ce a stat în putință să închidă unitatea. Nu a mai alocat bani pentru plata salariilor și nici pentru hrana bătrânilor. În plus, a inițiat trei proiecte de hotărâre de destințare a căminului sau de transferare a bătrânilor în alte centre. Toate au fost respinse de Consiliul Local. Așa cum a fost respinsă și cererea Consiliului Județean vârgea de preluare a instituției cu patrimoniu cu tot. Primarul Constantin Aleca a declarat că dorește să scape de bătrâni și angajați, dar vrea să păstreze clădirea, cărea să-i dea altă destinație. Pe final de an nu mai sunt bani pentru alimente. Indemnizația bătrânilor abia ajunge pentru plata utilităților. Directorul căminului Gabriel Popescu face un apel disperat către semeni să doneze mâncare pentru bătrâni. Angajații, 29 la număr neplătit de o jumătate de ani, au dat primăria în judecată pentru a-și recupera salariile restante. Azilul funcționează în postul Spital Oroșenescu-Bălcești, închis în 2011. De la cu Vâlcea, Nicoleta N, Europa FM. O nouă maternitate cu 114 va fi construită în curtea Spitalului Sfântul Ioan. Proiectul aparțin Asociației colective, iar suma estimată pentru construire și dotare este de aproape 12 milioane de euro. Președintele Asociației Eugen spune că Ministerul Sănătății ar putea ajuta pe partea de dotare, în timp ce administrația locală a sectorului 4 a anunțat că cel puțin un milion de euro din bugetul pe 2017 va fi alocat proiectului. În paralel, Asociația Colectiv strânge fonduri. Maternitatea ar putea fi gata la sfârșitul anului 2019, începutului 2020. Știrile se o deocamdată aici, dar găsiți informații și pe site-ul nostru, știrile europafm.ro. Ioana, mulțumim! Sport Luca Bastian! Bună dimineața! Federația Europeană de Handball o elogiază pe Denisa Dedu pentru performanța uluitoare din meciul de aseară cu Rusia când a avut 22 de parade reușite, un procentaj de 56%. România a învins-o pe campioana olimpica în cu 22 la 17, iar Denisa Dedu a fost desemnată MVP și este prezentată pe site-ul EHF sub titlul Portărița cu 1000 de mâini. Cristina Neagu și Eliza Buceschi au înscris către șapte goluri, iar echipa pregătită de Ambrose Martin mai are de jucat mâine cu ultima clasată, Croația. O victorie logică ar duce România cu o perspectivă foarte bună în grupele principale ale campionatului european din Suedia. Steaua și Astra Giurgiu vor juca de seară meciuri decisive pentru calificarea în primăvara Europa League. Ambele reprezentante ale României au nevoie de victorie în ultima etapă pentru a nu depinde de celălalt rezultat din grupă. Steaua pe terenul lui Via Real de la ora 20.25, Astra pe Arena Națională cu Ase Roma de la ora 20. Italienii au venit la București fără majoritatea titularilor obișnuiți și au primul loc asigurat, dar antrenorul Luciano Spaletti spune că echipa lui va juca pentru blazon, dar și pentru a-și menține mentalitatea și condiția fizică. Astra se poate califica și cu înfrângere Dacă Austria-Viena nu câștigă la pâljen Steaua nu își permite acest lux în Spania Laurențiu Regegan va declarat la conferința de presă Că va încerca să câștige chiar dacă via real este favorită Fiindcă s-a dovedit a fi o grupă foarte echilibrată roșa albaștri au nevoie cel puțin de o remiză La scorul de 2 la 2 în sus Păi să vedem, e jo să joacă, se joacă, nu? Da, de ah, seară de, de norocire Foarte bine urmează Republica Fantastică România V-ați labrat. brad? Uh, nu, da, l dar urmează se, se lua, da? Trebuie să da. mă uit prin oraș Mi-am luat da, da. Și la Moreni au luat, da. înțeleg, Brad O, Brad frumos, cine te-a pus jos? <laughs> <laughs> vedeți imediat Medalii imediat, da. Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine FM o și 10 minute, vă spunem din nou bună dimineața, cred că Luca da. a vrut să mă facă să nu mă uit la meci de seară. Aș fi pierdut meciul, adică dacă a spus că meciul stelei e la 10 și m-aș fi uitat la 10, el era terminat de vreo 2 ore. Bravo. Pentru că începe la 6, înțeleg, începe la așa 6, cum da. ne spun ascultătorii Europa FM pe WhatsApp și vă mulțumim tare mult Le asta. mulțumesc frumos că m-au corectat, că vezi m-a furat peisajul din automatismul cu meciuri care încep 1 la 8, 1 la 10 și 5 am zis că Steaua începe... Nu. Steaua va juca la ora 18 în Spania cu VIA real, pentru că trebuie să joace la aceeași oră cu meciul din Turcia, dintre Osman, și Zurich. Mește trebuie să înceapă Musa mai devreme, ca așa sunt normele acum cu condiții de securitate și altele în Turcia. Deci la 18 viare Real Steaua. Am înțeles și la, la 8, 20 Astra Giurgiu cu Astra Roma. Roma. Da. Da. Bine că ai spus, frate. Mă, da, pierdeam meciul. Benuda, le mulțumesc ascultătorilor da, care da, au Da, da, și eu le mulțumesc de... că cine știe ce aș fi făcut. Hai, frate, mai la la M-a de făcut bradu. M-a și apucat de făcut bradu, de exemplu, înțelegi? Și uitam de meci, uite. Da, să depășim momentul. Da, înțeleg că la Moreni La Moreni, da. E o manie. Acum eu E o perioadă frumoasă că e un brazi de Crăciun cu podobiți bradul da, cu asta, nu știu ce, pe bani publice. Primăriile se ocupă. Da, mania brazilor de Crăciun în an electoral lovește tare. Rău de tot, că primăriile vor să impresioneze electoratul. Foarte bine. Știți că aveam cazul... Unde unde era? Din Târgu Jiu? Bradul ăla care costau 130. 130.000 de euro, da? Da. E în Moren, de exemplu, primăria a decis anul ăsta, firește că e un an special, din moment ce sunt alegeri, și asta merită un pom de Crăciun pe măsură, drept pentru care, la ordinul primăriei, a fost tăiat un brat frumos argintiu o, brad, frumos. de peste 10 metri înălțime, l-au luat de pe un teren unde creștea de 30 ceva de ani și l-au umfipt în centru. Cred că și încurca pe acolo. gaură făcută da. în beton. Deci l-a văzut ceva și a zis ăsta ne place. Și l-au luat de acolo și l-au pus, pus în mijlo. L-au da, tăiat și l-au pus în mijlocul. Aici domn primar da. să-l luăm Da. Veselie, bucurie, ce frumos. Da. Doar că era un arbore rar, dintr-o specie rară, deci nu putea fi tăiat fără aprobarea ocolului silvic. Fapta este încadrată din prima la contravenție, dar primăria riscă și dosar penal. Relatează adevărul în funcție de cercetările polițiștilor, care deja s-au autosezizat în acest Caz. mamă ce poliție în Moreni olimpici la botanică asta mă gândeam da. că au studiat că... probabil că le-a plăcut botanica de mici și... <laughs> bă de unde așa lua bradul ăsta la... Să nu-mi că e de Antonus maxim Ala de 30 de ani da. nu? Din... De peste drum De pe strada Pacienței -a la de pe... Da, da. Aoleu. Ați neburit? Era singurul din țară da. Da. Ultimul. Dar arată la fel și în foca Da, că e mai mare pe păi asta, că e mai mare da. Da, și mai argintiu. Vorba despre infracțiunea de tăiere Fără marcă, scandal mare În Moreni, evident, acolo tot soiul de comentarii. Auzi, mm. nu poate să-l pună la loc după sărbători. <laughs> Asta ar fi bun. Da, primăria s-a scuzat, a zis că oricum acolo trebuia să fie un șantier peste niște da. luni oricum și jos. oricum trebuia tăiat și l-au tăiat acum. Era... Da, și, și Era și bătrân săracu da. și bolnav și i-a suferința și asta, mă rog. de comentarii din pricina. Vână ciocănitorii din... îl necăjea. Da. Da. Un, un local îi comentează în felul ăsta, un domn pe care îl cheamă Cătălin Banu, zice, din moren. După sărbătorilor și despodobirea bradului, aș avea și eu o întrebare, zice domnul Banu. Ce va face primarul cu scândura rezultată din bradul tăiat? Știind că e în relații bune cu cei de la Pompe Funebre, sper să iasă bună treaba. Noi îl facem parte. seama ce de relații și de business și prietenie sunt în orașele astea mici. Deci, localnicii știu toți că primarul e pe felie cu cei de la Pompe Funebre și fac glume. Și cum se vândă un eventual secret. Ăsta e făcut bradul de la. Da, da, da. Cu Peste ani de zile îți da, Da, da, da. lasă se usuce. Da. Bine. <laughs> da. Ce de unde am plecat și unde am ajuns? Da, de la Steaua și am ajuns Pe la Sicrie. Cine ți-a Europa FM.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 Cu voi siguran. în fiecare zi de luni până joi la 11:00 la Europa FM. Acum poți vedea și asculta România în direct online pe europafm.ro. Dreptul la sănătate, articolul 23. Fiecare cetățean are dreptul la tratamentul medical prescris la prețuri accesibile. Bum!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 ți dă un punct. Dacă și pentru tine portocalele mirosă sărbători, umple casa cu aroma lor. Pregătește fursecuri cu suc și coajă de portocală sau transformă cojile rămase în decorațiuni. Decupează-le în forme festive, usucă și agațele le în brad. Pentru idei aromate, la Lidl ai portocale bio la 5,49 lei plasa de 1 kg. Piața Lidl. Prospețime zilnic.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 Bicicleta, Carlos Vives și Shakira 8 și 27 de minute. Vorbim de bani, din nou. Idei da, de afaceri. Da, idei de afaceri. Idei <laughs> de capul nostru, idei de cum să mai furi banii în țara de afaceri! Poate ați remarcat, unii dintre dumneavoastră este o campanie de demonizare a Ministrului Sănătății pe diverse canale TV. E acuzată la de toate relele. Unul dintre motive, să o spunem drept, unul dintre motivele pentru care este atacat în halul ăsta, e pentru că expune mafia din sistemul de sănătate că în țara asta se cheltuiesc miliarde de euro pentru sănătate și știți foarte bine în ce hal e sănătatea și sistemul sanitar din țara asta și uite un nou caz în perioada 2008-2015 Ministerul Sănătății a cheltuit 15 milioane de euro pentru implementarea unor sisteme informatice care nu funcționează și nici nu au funcționat vreodată înțelegeți? În momentul în care vine un ministru, de ăsta nou, care nu e din sistem, nu e din mafie, și expune furtul de 15 milioane, 15 milioane de euro, într-un caz, niște sisteme informatice, evident că mafia reacționează și nebunește. Le mai dau eu ideea, au luat și antivirus, că poate avea un virus și <laughs> le a fost frică să le implementeze. Ori fi, or fi luat? Au fost infecții intraspitalicești, da, da, da, mă gândesc da, da, da. și de aia nu au funcționat programele că au luat infecții intraspitalicești. Informațiile acestea au fost făcute publice în urma unor verificări făcute de corpul de control. Ca să vă spun și povestea, în 2000 a apărut ideea unui software care să informatizeze managementul spitalelor. Adică să se știe în permanență, instantaneu, de ce resurse umane și materiale dispune un spital, cum e cu pacienții? cât sunt? De ce au nevoie? Mă rog, lumea modernă. Ce uh -huh. să mai vorbim? Ideea e bună, pentru că asta este tragedia cu toate furturile astea îngrozitoare și corupția asta. Se pleacă de la o idee bună și se deturnează în parandărături și observăm acum că nici măcar nu se mai livrează. Adică noi eram într-o vreme eram indignați că, vă fură ăștia. Adică ar putea să coste mai ieftin. Ar putea să coste mai puțin. Acum descoperim că de fapt au costat și nici n-am primit nimic. Se fură cu totul. Bun. Deci sistemul acesta informatic ar fi trebuit să ajungă în 34 de spitale din România. După aproape 17 ani și 15 milioane de euro cheltuiți, sistemul este implementat în doar două unități, unde este nefolosit. Adică la Institutul Clinic Funden și la Spitalul Clinic de Urgență din Târgu Mureș. De ce nu-l folosesc? Neconcordanța cu cerințele de informatizare, informatizare ale celor două unități medicale vă reamintesc, 15 milioane de euro și mai rău, deși suma era inițial de 15 milioane de euro pentru 34 de spitale, sau da dat banii și sistemul a ajuns în doar două spitale. Unde, cum am zis mai devreme, nu merg. Da, asta este România despre care vorbim. Corupția e, e cam bancul ăla dacă mai țineți minte cu rusul care își face și el o căsuță pentru că undeva mai jos se construiește un pod. Și dacă tot trec camioanele cu ciment, cu fierbeton, cu asta, ia și el cât un pic și românul învață și își face și el o casă din toate materialele podului. Podul nu se mai face, dar el are casă. Ah, dacă ai zis de pod, să știi că avem și trafic, circulație îngreunată pe mai multe drumuri din țară la această oră. Compania de drumuri informează că pe autostrada A6, între localitățile Timișene, Lugo și Balin, din cauza ploilor abundente, circulația la kilometrul 3 se desfășoară cu restricție de viteză între orele 8 și 17. Măsura e luată până la finalizarea lucrărilor. De asemenea, pe DN10, între localitățile Buzoene, Măgura și Ciuta, circulația este restricționată din cauza unei alunecări de teren pe o lungime de 12 metri. Se circulă numai pe partea stângă. Zona este semnalizată corespunzător, iar restricția va fi menținută până la finalizarea lucrărilor, adică pe 15 decembrie. Informațiile din trafic sunt oferite de Efix de la Rompetrol, carburantul care protejează motorul. Europa FM. Şi Mai 8 și 35 de minute. Ei, uite ce frumos, da. Zi, voi să spui. Nu, nu, nu, nu, nu. nu, nu, nu. Fiți atenți, de Locuitorii unui cartier din satul mare, relatează Hot News, vor referendum pentru a se desprinde de oraș. Sunt ne nemulțumiți că plătesc impozite mari, dar n-au nici drumuri, nici canalizare, și în general. Dar lucrul ăsta s-a întâmplat în București. Să întâmplăm în drumul Taberei. Libertate drumul taberei. pentru drumul Taberei! <laughs> independență! Drum, drumul Taberei e un cartier izolat în momentul ăsta de București. E sigur că impozitele și toate astea nu se duc către administrația administrație a deci de, drumul cartierului. Taberei. Da. Independenția o ierte. A, da, da, da. Venceremos da, <laughs> todos! Da, da, da, <laughs> da, da. Drumul Taberei. Mai mulți locuitori ai cartierului Sătmărel din satul mare au depus memorii la primărie și la Consiliul Județean propunând dezlipirea de oraș și alipirea la o comună din apropiere, motivând că plătesc impozite prea mari, dar sunt departe de fapt de oraș. Au drumuri proaste în cartier, n-au utilități și conducerea municipalității direcționează toate fondurile spre zone cu mai mulți locuitori. Deci Normal. uite așa, te muți la țară fără să ieși mă măcar da, da, da, din da, da. casă. Doar votezi. Da, cel mai frumos este că viceprimarul municipiului Satu Mare consideră că separarea cartierului Sat Mărel ar fi o variantă foarte bună. Pentru că în felul ăsta ar putea fi mai ușor modernizat prin fonduri europene. Deci independența asta e Există conceptul de Oraș, mă rog, de orășel De sat privat, Am, cred că într-o Țară sud-americană, în Bolivia dacă nu mă înșel Există conceptul ăsta De sate private Își fac oamenii sate, se mută acolo Se închid, își plătesc ei impozite ei lor Și le dețin drumurile în proprietate Canalizarea, tot Păi da, dar în cazul asta, și cum e bogații cu bogații săraci cu săracie da. Cam așa s-ar da. Unde e solidaritatea socială a bogaților cu săraci? De ce nu sunt bogații solidari cu săraci? Săracii ar vrea să fie solidari Mă, tu vrei să-ți independența nu, Acolo domne, în cartierul nu, de te-ai mutat Vreți să vă luați nu, independența domne. și pledeți pentru asta la radio? Te-ai prins nu, că e campanie electorală mie, <laughs> îmi, place, îmi place în Corbeanca Acolo îmi place foarte mult este la 18 km de București, nu de -abia acum se bagă canalizare, uh -huh. nu se mai termină șantierul de 2 ani și deci jumătate, te iată mă te ai mutan a sol, înțeleg. Ne. În cartierul ăsta <gătă> privat de bocați în care stau este. Dar în restul comunei e mai dificil. Drumurile sunt varză. Dacă mergi, se vede mâna de gospodară acum, na, asta e. Dacă mergi prin comunele din jur, Mogoșoaia, Buftea, Balotei, să nu mai zic de Snagov. Sunt trotoare, frumoase asfaltate, nu știu În curbeam că e nenorocire nenene, Nenorocire e, Nu la dumneavoastră în fața casei, ne scuzați Știu eu că Când ninge, cumva se dă zăpada până în fața Casei tale și atât? Când ninge, se dă zăpada inteligent Până la un punct, să rămână alb frumos Ca să fie frumos cu luminițele de Crăciun A, Ferie, nebunie Ieram ier spre joi Mă iubesc la ce, ci înapoi, donos mai târziu. Mm -mm. Nu putem să zbor sau să mai fi O la minut, o scrisoare și atât, nimic mai mult. Scria negru pe alb. Adio, Exclamă la final. Pleacă, mâine o să-mi Ce dacă. some more. Dacă durerea a venit și nu mai pleacă și Antonia pleacă 8 și 41 de minute alege să i sărbătorești pe cei care ți fac sărbătorile, spuneam noi începând de luni de dimineață. Ne-am gândit să aflăm cine sunt în familiile voastre cei care se ocupă de brad, de tot de lucruri de genul ăsta în preajma sărbătorilor. Și am aflat, asta. e motivul pentru care în această dimineață l-am sunat pe Ionuț Florian Roșioru. Bună dimineața. Bună dimineața. Ionuț sau Florian? Ionut, să ne spun majoritatea Eu nu să știi că ne-a scris cineva și ne-a spus că ești foarte harnic în perioada asta și că-ți plac surprizele Desigur, îmi plac Da? Că ești foarte atent Uite, ne-a scris soția ta, Marilena Da Și ne-a spus așa Mereu îmi podobește casa de sărbători gătește, gătește ceva deosebit și mă surprinde cu cadouri frumoase și neașteptate pe care le pune sub brad după ce adorm. Deci cu târziu, înțeleg. Mă, cât târziu, câteodată mă mai trezesc și în timpul nopții. A, în a, a. Asta nu e rău. Cine nu se trezește în timpul nopții? Dar ales da. o anumită vârstă. Da. Da. <laughs> și via ce ne-a spus. Înainte să ne căsătorim, s-a furișat da. în casă și m-a pus sub brad un pește. <laughs> în acvariu Un crab. A mers pe jos cu peștele în brațe și restul cadou și nici nu l-am simțit când a intrat în Stai casă. A domnule, fost de vis, e un romantic incurabil. Cum romantic cu peștele iezi zis, și da, cum? Dar peștele era viu sau era plachie? Da, era în acvariu. Nu, nu, era, era un, un pește viu. Era dorea, dorea de mult un pește. un pește? Da Așa. Ce, ce Și ce pește ai luat? I-am luat un pește de acvariu uh, frumos, colorat, micuț uh, Nu stiu ce beta. marker. A, un beta, A, A, beta. am da. În cazul ăsta, da, se înțelege cum l-ai pus într-un bol și n-a pățit nimic Da, da. da. sunt super, sunt indestructibile aproape peșteștea beta Aveți o piesă voastră? Uite, am să te întreb asta înainte Aveți o piesă voastră? Care e piesa? A, nu neapărat Nu neapărat, nu? Deci nu vrei no. să-i să dai și tu o dedicație zici și tu, Vaya con Dios, de exemplu <coughs> Povră diablă, că asta ar putea altceva. să fie asta piesa da. voastră, de exemplu, da. nu? Da, deci că vă duc Bine eu uzi, ce piesă da, au să oamenii deci, Vaya con Dios Dar... da. Ce da. chestie, chiar la asta mă gândesc da, piesa Asta e piesa lui Luca, nu e piesa lor <laughs> Înțelegi? Rulina asta mă încurcă puțin de ce spune asta? Pentru că Marilena uh, ne-a transmis și un mesaj pentru tine. Spune așa, îți mulțumesc că îmi faci sărbătorile frumoase și că mă faci să mă simt acasă, lângă tine. Te iubesc. Asta spune Marilena, nu eu. Da, da, da, Înțeles. Vrei să-i spui și tu ceva cu ocazia asta? Da, vreau să-i spun că îi mulțumesc foarte mult pentru surpriza neașteptată și eu o iubesc cel puțin la fel de mult. Ionuti dragostea vine de la soția ta Respectul vine de la noi Pentru tot ce faci în preajma sărbătorilor Ne place de tine Și te invităm să rămâi cu Europa FM în continuare Mulțumesc foarte mult Sărbători fericite Mulțumesc, la fel Uite, pentru Ionut și pentru Marilena Avem în dimineața asta Vaia condios Hai, Luca! des heures improbables le réalisme mort dessus par un misérable mon corps vacille et par un poignard diable, incroyable tue moi tes illusions perdues dans des bistres minables demandés bras d'inconnu que tu crois charitable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 On t'a buéré dans les rues, à des heures improbables. Meurler à tes amours dessus, à la misérable. Pauvre fait anéanti, à l'impaure au diable. Pleurer, tu ne fais que pleurer. Tu vis dans tes pensées, et ça te fait pleurer. C'est fini de danser, la fête est terminée, pitoyable, tu mois tes illusions perdues dans des bistroinables. Le nom des bras d'inconnu de que tu crois charitable, pauvre fille qui se maudit pour un pauvre diable.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 Tu ne fais que pleurer Tu vis dans tes pensées Et ça te fait pleurer Pleurer Tu ne fais que pleurer C'est fini de danser La fête est terminée Incroyable Tu vois tes illusions perdues Dans, vies tu pleures dans des vies minables. Qui pleurent des bras inconnus, inconnus, inconnus tu croisins charitable Et se maudit Pour pauvre Ce piesă frumoasă ales Luca Dar e pentru Ionuț și Marilena Ionuț, mai ești cu noi? Desigur A fost bine, da? Melodia, da? Bine Noi te mai felicităm o dată Și să știi că am vrut să-ți transmitem așa la final Că ai câștigat un brat de Crăciun Și ornamente oferite de magazinul de parte Partea Silva Group E cadou nostru în dimineața asta mulțumim, pentru tine Mulțumim foarte mult îl voi umple cu surprize pentru soție. Perfect. Să-i faci o fotografie și să ne trimiți și nouă o fotografie. Numai bine, Ionuț, ia zi, Vlad. Ce? Ce mai facem? Romantisme. Romantisme. Romantisme. KFC a lansat o ediție limitată de lumânări parfumate cu miros de pui prăjit. Unde, mă? La noi? Noua Zeelandă. KFC. Asta e compania... Știi că în Canada îi spune PFK. PfK? Da, e pulei free Kentucky. Ah, ah, ah, da. Bon, sunleşele Asta ah, este. Bonjour. Da. Și <laughs> nu ar fi pui frip Kentucky. Ah. Da, ar fi. Da, corect. La fel ar fi. Compania PFK a lansat o ediție limitată de lumânări parfumate cu miros de pui prăjit, care vor fi distribuite inițial în Noua Zeelandă. Nu la noi ar fi mișto dacă s-ar distribui astea, cred că la studenți. La aia suntem săraci. sărace în ai studențești. Și... Hai, iubito! Dar la noi e ceva tradițional cu porc prilit. Ceva prilit? E ceva nu, cu fără, mici. Cu, pui, cu, cu, cu, cu mici. Lumânări parfumate pentru nopți pline de poftă în căminele studențești. Fierbinți, nopți fierbinți. Mușcă-mă de copan. A, ce <laughs> imaginație ai, domnule. Ce piele aurie da, ai. Da, ce nu piele nu. aurie și crocant ai. Nici Bi nu vreau să da. mă gândesc. Pieptul tău mare de pe pieptul meu. <laughs> Cum ar fi? Da, Mai vreau o uh, Mai... Nu... <laughs> Stai, mă, da. că vreau să văd ce mai spune știrea asta. Că... Există oare o modalitate mai bună pentru a vă lumina nopțile decât acea oferită de o ediție limitată de KFC Scented Candle? S-au întrebat, într-un mesaj publicat online, reprezentanții filialei din Noua a celebrului lanț de magazine Fast Food American, potrivit News.ro. Am înțeles. Da, o modalitate bună să vă lumineze nopțile. Ar mai fi focul de la un grătar... Da, da, da, da, cu aromă de pui. Da. Deci dacă vrei... Maromă, că tu, ție ți-ar trebui astea zaf, că tu nu mai dar eu brocoli. Eu aștept cu brocoli. Aștept <gri> varianta în care o să fie lumânări cu miros de brocoli. Nu înțelegi. Și conopidă. Nu, pentru că brocoli le poți sting cu apă plată, să P știi. Pui un, n-ai voie. Dar măcar să-ți miroase așa. Pui pe cuvânt, dacă nu-i facem o surpriză de asta. Bine. Hai că aștept. <gri> Hai okay. să văd. 8 și 51 de minute știri și întâlnirea cu Cristian Tudor Popescu.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 Lydia Galaxy, acum ai de unde alege Ce e mică, mintitică și face bine la burtică, Ceata de probiotice a lui Happy Flor.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 Parodontax ajută la oprirea și prevenirea sângerărilor gingivale. La Bila prețuim fidelitatea și generozitatea și le premiem!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 și 5% reducere la electrocasniciule Whirlpool. Alege o de ți plus și comanda mașina de spălatrufe clasă A+++, 6 kg la doar 949 lei. Whirlpool.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 Simte e magia sărbătorilor de iarnă la Emag. Acum ai până la 30% reducere la electrocasnicele Arctic și Beko. Comandă de pe Emag mașină de spălatru Festival, Beko, 6 kg, 1000 rotații pe minut, clasa A și 5 ani garanție la doar 899 de lei. America. Emag. Copilul meu abia am 8 ani. Acum are aproape 10. Socia mea este atât de frumoasă. Oare ce faci acum?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 Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Vremea se va încălzi astăzi în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în nord-est. Cerul va avea norări în regiunile nord-vestice centrale, apoi în și în cele estice, dar numai izolat va plua în Moldova, iar în nordul Carpaților Orientale va ninge slab. În restul teritoriului, cer mai mult senin, în prima parte a zilei. Temperaturile maxime vor avea valor de la minus 4 grade în estul Transilvaniei până la 8 grade în vestul Moldovei, cu 5 grade maximă în București. Accident rutier în localitatea Argeșeană Ștefănești, un adolescent a ajuns la spital după ce a fost lovit de o mașină pe trecerea de pietoni. Șoferul, un tânăr de 19 ani, a fugit de la locul de la fața locului, iar polițiștii au reușit să-l prindă după 8 ore de la producerea accidentului. Cu detalii Ciprian Ioana. Accidentul a avut loc noaptea trecută în jurul orei 23 în Ștefănești, județul Argeș. Tânărul în vârstă de 18 ani traversa regulamentar petrecerea de pietoni, moment în care a fost lovit de o mașină care a părăsit locul accidentului. Persoana rănită a fost transportată la spital și a rămas internată pentru observație. Șoferul care l-a lovit pe adolescent, un tânăr de 19 ani din aceeași localitate, a fost identificat de către polițiști abia azi dimineață. La ora la care a fost prins, tânărul nu se afla sub influența alcoolului. A fost condus la audieri pentru a da despre accidentul pe care l-a provocat. În județul Constanța, o fetiță de patru ani a murit în spital după ce a mâncat fructe otrăvitoare găsite pe marginea străzii în localitatea dunărei. Sora ei mai mare în stare gravă la terapie intensivă la Spitalul de Urgență Constanța. Potrivit polițiștilor, în urmă cu aproape două săptămâni, cele două fete de 4 și 7 ani ar fi mâncat fructele toxice pentru că le ar fi confundat cu afinele. Anchetatorii spun că fructele respective sunt cunoscute popular sub numele de turbarea câinelui. În județele din vestul țării s-au luat măsuri suplimentare pentru combaterea gripei aviare. Vânzarea păsărilor în târguri este interzisă, iar medicii merg din poartă în poartă pentru a le cere oamenilor să-și țină păsările închise, spune șeful Direcției Sanitar-Veterinare din Arad, medicul Viorela Gud. Să duc la fiecare cetățean din fiecare comună pentru a informa asupra pericolului apariției acestei bol și a, a obligativității ținerii animalelor închise în spații acoperite pentru a evita contactul cu păsările sălbatice. Am interzis vânzarea păsărilor în târguri, meșcarea oricărei păsări dintr-o localitate în alta. Am interzis de asemenea și expoziții de animale, pentru că au fost programate câteva expoziții de păsări. Am interzis desfășurarea acestora. Cel mai apropiat focar ar fi la... Circa de km. În ultimele săptămâni, medicii au verificat toate fermele de păsări și depozitele care importă carne din Ungaria. Până acum, nu au fost semnalate probleme sau suspiciuni de gripă aviară. Porci vânduți pe site-uri de anunțuri, dar și pe Facebook. În preajma Crăciunului, pe internet, au apărut sute de astfel de anunțuri. Însă, inspectorii sanitar veterinari îi atenționează pe cei care cumpără carne din locuri neautorizate, că se expun unor riscuri foarte mari pentru sănătate. Are detalii Raluca Hatmanu. Pe un site de specialitate luat la întâmplare se găsesc 10 de anunțuri de vânzare de porci. De exemplu, o persoană din județul Constanța spune că vinde porci rasă de carne, crescuți natural la țară, fără chimicale. Costă șapte lei kilogramul în viu. Proprietarul se oferă să sacrifice porcul în curtea lui, dar contracost. Și o persoană din Dăbuleni, județul Olt, vinde porci în viu pentru Crăciun cu 8 lei kilogramul. În județul Sibiu, un vânzător care are mai mulți porci menționează că animalele sunt hrănite natural și crescute în spații închise, unde curățenia și igiena sunt pe primul loc. Porcii sunt cu strat mic de grăsime. Altul asigură și transportul porcilor la destinație. Pe internet sunt oferte și pentru cei care nu știu să își pregătească bucatele de Crăciun. Pentru 20 de lei per kilogram, acestea pot fi aduse la ușa cumpărătorului. Însă, cumpărătorii ar trebui să aibă grijă și să se asigure că achiziționează carne de porc doar din locuri unde este controlată din punct de vedere sanitar-veterinar. Atenționează autorității. Bine. Știrile se opresc doar aici, dar găsiți informații și pe site-ul nostru, știrile Europa Ioana, mulțumim Sport, Luca Pastia. Buna dimineața, Real Madrid a terminat pe locul al doilea în a EFA Ligii Campionilor după ce a remizat 2-2 pe Santiago Bernabeu cu Borussia Dortmund. Benzema a reușit o dublă și Real a condus cu 2-0, dar nemții au revenit prin golul lui Aubameyang și Roy s-a egalat în minutul 88 după un contraatac purtat tot de gabonez. Borussia câștigă astfel grupa cu două puncte peste madrileni. Legia varșovia a învins-o pe Sporting Lisabona cu 1-0 și s-a clasat a treia, chiar dacă a încastat 24 de goluri în șase meciuri. Bayer Leverkusen s-a impus cu 3-0 în fața lui AS Monaco și continuă alături de formația din Monte Carlo, care era deja câștigătoarea grupei, în timp ce Tottenham se mulțumește cu un loc în Europa League după 3-1 cu CSK a Moscova. FC Porto a profitat din plin că Leicester City s-a prezentat pe dragau cu primul loc asigurat și fără majoritatea titularilor. A fost 5-0 la și portughezii au terminat pe 2 peste FC Copenhaga care a câștigat cu 2-0 la pe terenul lui FC Bruj. Belgienii și-au încheiat participarea în Liga Campionilor fără punct, la fel ca Dinamo Zagreb învinsă cu 2 la 0 de Juventus. În final, Empiglion FC Sevilla a fost 0 la 0. Președintele FIFA, Gianni Infantino, își dorește o Cupa Mondială cu 48 de echipe împărțite în 16 grupe de câte 3, începând cu ediția din 2026. Formatul va fi supus votului luna viitoare. Primele două clasate din fiecare grup ar urma să se califice în 16 de finală. FIFA analizează mai multe variante de extindere a competiției, de la 32 de participante la cel puțin 40. Luca, mulțumim pentru știrile din sport Judecata de joi, scritorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu În la Europa FM imediat Europa FM. Pe aceeași MULȚUMIT pentru tine tine Este pasiune și puțină muzică nouă, și 10 minute ascultați deșteptarea Europa FM. Luca, tu ești ascultător și specialist pe YouTube, uriș, legea da, da, asta. Da. După tine, așa, am care ar fi cel mai, cel mai popular videoclip pe YouTube anul acesta? Gangnam Style. Gangnam Style. Da, vai de gangnam. Ești un pic, pic fazat, cu vreo câțiva ani, dar da. restul. mi-aduceam aminte de un fost coleg. Nu, vorbim, da. <laughs> vorbim de România. Vorbim de România. A, din România? Da. Videoclip? Da. Cu muzică, adică? De, în general, videoclipurile cu muzică. Ceva da. cu Delia, da. Ceva cu Delia da, ești, da, da. da. Bine, vom vorbi imediat despre cele mai populare videoclipuri muzicale de pe YouTube în România. Acum ascultăm judecata de joi, Cristian Tudor Popescu în deșteptarea la Europa FM. Văz că pentru prima dată în istoria alegerilor postdecembriste e trecut pe buletinele de vot cu cerneală simpatică un anume domn nimeni. Personajul are un nume, trăiește undeva prin America, dar în România, practic, nimeni n-are habar cine și ce este. Lumea nu-l cunoaște, dar îl știe. Azi știm noi păștea ilusoros. lui Soros. Ce face nimeni, Soros? Are niște agenți plătiți pe aici, mai ales săia care n-are nume dacă o romane. Ce face agenții lui soroși? Păi Vrea să-l termine de tot pe bunul pieț român. Să nu mai ai voie omul să bea o țuică, două, nici porc sau miel, să taie de Crăciun, de Paște, sau invers. leu invers. Vine nunta poponarilor peste noi. Nu să mai face copii românași în România pe care să-i aruncăm la genă, să-i punem la munci sau să-i uităm pe undeva cu o tabletă în brațe. Nici banii de botez, cununie sau îngropăciune ca să-l îngrășăm pe popa cu ei. N-o să mai avem, că ne aduce Soros și Bruselul la sapă de lemn. Pentru uzul celor care mai păstrează cât un neuron lucid prințească, încerc să le comunic următoarele. George Soros, pe numele real Gheorghe Jvarț, maghiar de origine evreiască, s-a născut la Budapesta în 1930. La vârsta de 13 ani a trăit ocuparea Ungariei de către naziști fiind nevoit să se ascundă împreună cu familia sub o identitate creștină pentru a scăpa de trimiterea în lagăr. Apoi, invadarea Ungariei de către sovietici. De ani buni încoace, miliardarul Soros nu se mai ocupă de afaceri. Finanțează programe pentru promovarea democrației și societății deschise în peste 60 de state, cu peste 600 de milioane de dolari pe an. A avut contribuții majore la tranziția pașnică de la comunism la capitalism, sprijinind mișcări ca Solidaritatea în Polonia, Carta 77 în Cehoslovacia sau pe savantul disident Andrei Saharov în URSS. A donat circa 100 de milioane de dolari în ajutorul celor loviți de criza din 2008-2009 în țările din Europa Centrală și de Est. La 86 de ani, Soros este în acea etapă a vieții în care dă, nu vine să ia. Deci o face pentru că detestă totalitarismele fascist și comunist, naționalismul și rasismul pe care le-a cunoscut cum v-am spus. L-a susținut pe Obama, a luptat împotriva alegerii lui Bush Jr. și Donald Trump. Convingerile și acțiunile lui sunt fățișe. Prijină peste tot pe unde poate libertatea, deschiderea, nediscriminarea între oameni. Votând ca uci, ca să scăpăm de unul din basme Soros în 2016, ne întoarcem nici măcar la nu ne vindem țara al anilor 90, căci acum e vorba de furat, de furat țara cu totul, de către Soros, Bruxelles, Multinaționale, Occidentul Perfid. Votăm ca să ne fure domnule liniștiți români de-ai noștri. De fapt, sunt reînviate agenturii despre care zbiera Ceaușescu ca să-i dăm dreptate drăguțului dictator. Și mai trist este că în spatele acestui vot împotriva străinului cotropitor, echivalent cu înfierarea imperialismului american de către comuniști, se ascunde o năzuință sinceră și foarte românească. Pentru că ești român, bun român, să fi plătit de la stat cu o leafă bunișoară. Și pensia bașca, cum ar zice Leonida. Nu știu pe ce voi pune ștampila duminică. O să intru în cabina de vot, ca într-un magazin alimentar second-hand, să-mi aleg ceva din grămadă și mă hotărăsc atunci. Ce știu sigur însă e că gogoașa cu Soros nu o s -o înghit. Pentru simplul motiv că nu plac gogoșile? Nici cele americanești, nici cele românești. Diseptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Europa FM prezintă Seara Alegerilor Parlamentare. Duminică 11 decembrie de la ora 21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 Alternosfera, Paraziții, crimus, Omul cu șobolani, Acuarela, Grasul XXL, Pasturbat, Gojira and Planet H Te așteaptă la cel mai mare și mai tare rebelion din România La Expo, pavilionul central Huge New Year's Eve Huge New Year's Eve Pentru informații și rezervări accesați www.berariah.ro Huge New Year's Eve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 way to Ce mai bună muzică! ULP, 9 și 29 de minute puneți mâna pe telefoane și trimiteți SMS-uri Europa FM și brânza Pride De la Hochland te invite la concurs Dacă te pasionează mâncărurile rafinate Și șii să apreciezi un gust bogat Atunci poți fi printre primii Care taburează noul sortiment de brânză Pride de la Hochland Ai 10 minute la dispoziție să trimiți Un SMS la 1769 Număr cu tarif normal Cu textul rafinat urmat de orașul tău Și răspunsul la întrebarea care a fost cea mai rafinată experiență culinară pe care ai trăit-o. Hai, în fiecare zi vom alege un câștigător ce va primi ca premiu o călătorie culinară VIP la Salina Pride, alături de echipa de Deșteptarea, alături de noi, pe 16 decembrie. Practic, de mâine, într-o săptămână, suntem la Pride și avem o emisiune de acolo. Așteptăm SMS-urile voastre. O 9 și 30 de minute, am zis că vorbim de YouTube și ce videoclipuri sunt uh, da. cele mai populare în 2016 se în România. Se apropie sfârșitul anului, YouTube publică topuri și o să tot fie topuri uh, spre sfârșitul anului, ca de obicei. Și YouTube a dat uh, topul celor mai populare videoclipuri muzicale ale unor artiști români, calculate potrivit numărului de vizualizări de pe pagina lor de artiști. Eu curios dacă ești pe toți de acolo. Și avem top 10 și Zaf a pregătit lista. Da. și eu trebuie să le spun numele. Da, ia să vedem dacă știi cine, cine e pe locul 10. Pe locul 10, Vescan featuring Florin Ristei. Laso. Asta o știi? Da, Laso. Las așa, așa. Da? a -aș așteptat să fie mai sus în uh, topul da, ăsta Eu da? a plăcut piesa asta Pe locul nou, Delia în Deep Central zgurata.. ta Văi <laughs> știa Luca ceva, că a zis el ceva Delia Da, da Se pricepe Eu am crezut că e pe locul 1. nu, nu. nu e asta foarte tare piesa E pe nou, pe a 8 fost, cine? A fost un an foarte bun cu piesa asta Pe 8 Andra, cu Iubirea schimbă tot Știi că iubirea schimbă tot Mie mi se pare că piesa asta e cea mai bună, piesa Andreanu asta. Cea mai, mai bună, cea mai bună, cea mai bună. Uh -huh. mai bună. Dar am mă rog, doar loc 8 în clasamentul YouTube, 2016 România. A șaptea cea mai vizualizată piesă românească pe YouTube, Nicole Sheri, Featuring Connector Să poartă vara. Asta o știi? Nu. <laughs> lumea haine mai puțin. Vara, vara, vara, și și ție, Îmi și mie Vara, vara, Mi se pare că zice bara, bara <laughs> Da, mie asta nu-mi place Hai să vedem, bun? Pe locul 6. Andra featuring David Bisbal Sau David Bisbal Without without you? Asta o știu. O știu, da, nu m-am impresionat Mi-a plăcut mai mult cealaltă Da Vrei locul 5? Locul 5, da Da, Carla Zdrinz o piesă lansată târziu anul ăsta A ajuns pe locul 5 în topul vizualizărilor Imperfect Eu am gândit pe ca mine. Dacă minus cu minus fac plus Legea dragostei mele este defect plus defect eu am găsit Asta e piesa care a venit după acele, după da. sub pielea mea, Eroina Și după toate, după Te rog și toate nebunile Asta destul de târziu, vară-toamnă anul ăsta, probabil că de asta Da, Carlas are trei uh, piese în top Asta este 3 pe locul top 5, 5. Da. da, are 3 în top 5 A fost un an sensațional pentru Carlas Pe locul 4, habar n-am cine sunt Domnii Willy, Willy, Amego Ego e piesa Da <laughs> Imagină-s <laughs> Willy <laughs> Hai că, Aole, știu. Hai că știi piesa Da, știu, mă duceam să-mi fac cafea De fiecare dată când începe piesa asta <laughs> Băi, e chestie de gust Sunt da. convins că multora le place Adică multora e pe locul dar Super vizualizări pentru piesa asta Eu nu o suport, îmi pare rău Locul trecem mai departe Locul 3, Nosfe Nosfe featuring Ruby Condimente <fie> Dar suntem împreună fără niciun stres Condimente Pentru rețetă de succes 22 noi, noi, plin de sentimente Plin de pasiune, nici pe șapte Condimente. Asta e piesa aia de, spuneam eu la un moment dat Cred că am făcut și radio voting da, cu ea Că nu e difuzată la radio da. Dar are o mulțime De vizualizări pe YouTube, YouTube da. E nebunie cu ea Și după condimente aștept continuarea mirodenii <laughs> Bine Pe locul 2 Deci dacă ai zis că în top 5 sunt 3 piese da. și am ajuns la 3 Una a Mate... fost pe 5 Matematic rezultă da. că acum urmează țeicul <laughs> Pe locul 2 <laughs> Carla Streams cu acele foarte bună piesa asta. Foarte bună piesa asta. lovit lovitare, da. Și pe locul întâi în topul YouTube Al vizualizărilor clipurilor muzicale De anul ăsta pentru trupe românești Cine altcineva decât Carla's Dreams sub piele mea Piesa asta a fost bombă, lansarea ei s-a petrecut într-o într seară și mi-aduc aminte că am vorbit cu colegii mei care au luat piesa și au pus-o pe site-urile noastre, pe europa.fm.ro și pe radio21.ro și în câteva minute au share tot pe Facebook și așa, în câteva minute au zis au, au picat site-urile mm -hmm. pentru că toată lumea a venit după piesa și după videoclip care... Asta vreau să spun cred că i-a ajutat și videoclipul da. un pic. Videoclipul a fost nenorocire E din memorabil, serenilor. da Mi-e pare rău dacă piesa, te rog, n-ar fi fost lansată anul trecut cu Carla's Dreams Ci la începutul anului Cred că ar fi intrat și în clasamentul ăsta al difuzărilor pe 2016 mm -hmm. Da, un an Carla's Dreams nu-i așa, Ioana? Nu faci pentru zilele următoare, uite, îmi vine o idee, să faci un Ia. top al celor mai difuzate piese la Europa FM? Păi la avem clasamentul ăsta la final de an. Aha. În fiecare oh. final de an, ultimele dou ultima sâmbătă din an și prima din anul următor. Dar anul ăsta vor fi, pentru că pică ciudat, vor fi ultimele două sâmbete din an cu topul anului. Da, și ai putea să faci și topul celor mai puțin difuzate piese la Europa FM, care au intrat odată, de exemplu, da. să am și eu acolo 5-6 piese, pe care <laughs> am reușit să le strecor. De ce ești așa? Că spre deosebire de alții ani ai avut piesele difuzate Auzi, deci Willy William, ăla e român Nu este dând Franța dincolo Asta. Da. Dar se joacă la România, asta e ce Da. Pe aia nu în România De a morim Bine, Asta e cea mai uh, vizualizată piesă în România pe canalul YouTube. Bine, de la Carla's Dreams la Amy Winehouse, 9 și 37 de minute. Nu uitați de concurs, ne auzim în direct peste câteva minute. FM I try to make I'm fine Just try to make me go to rehab Și 41 de minute, Europa FM și brânza Pride de la Hochland te invită la concurs Dacă ai trimis prin SMS la 1769 textul rafinat Urmat de orașul tău și răspunsul la întrebarea Care a fost cea mai rafinată experiență culinară pe care ai trăit-o Acum este momentul să afli dacă ai câștigat o călătorie culinară VIP La Salina Pride, acolo unde se maturează noul sortiment de brânză Hochland Și unde o să mergem și noi săptămâna viitoare Ne-a scris Sergiu din Brașov o experiență rafinată, am trăit de 1 decembrie în Republica Moldova, unde am mâncat cel mai bun borș de rață și cele mai bune plăcinte. Bună dimineața, Sergiu! Bună dimineața! Ia zine, ce-ai simțit? A fost o super experiență, vreau să vă spun, și am avut și de casă, am uitat să menționez. Ai uitat cei să mai să... buni tăiței care am mâncat vreodată uh -huh. și chiar vă recomand să mergeți în Republica Moldova, sunt niște oameni minunați. Și eu am trăit o experiență frumoasă acolo Bine, păi sper să trăiești o experiență frumoasă Și săptămâna viitoare Mergem la Pride Ca să încercăm noul sortiment de brânză de la Hochland Brânza Pride Cu cine vii? Cu prietena o să vin Cu prietena Bine, venim și noi cu prietenii Facem gașcă mare acolo Sigur, sigur. Felicitări, tu ai câștigat premiul de astăzi, vei merge alături de echipa de deșteptarea la Salina Pride pentru o emisie specială în 16 decembrie. Acolo vom putea să savurăm acest nou sortiment de brânză de care, despre care am auzit că are un gust uh, memorabil. Concursul continua și mâine dimineață. Rămâneți așadar pe aceeași frecvență cu noi. Dacă vorbim de trafic, a fost accident ora trecută pe DN17 în județul Suceava. Potrivit centrului Infotrafic, circulația auto a fost îngreunată, iar șoferii au putut înainta pe un fir alternativ între Vatra Dornei și Bistrița în zona localității sucevene Poiana, Stampei. Să mai spunem că până la ora 10 este cod galben de ceață și polei în județele Dolj, Old și Sibiu. Vizibilitatea scade în unele zone chiar sub 50 de metri. Un cod similar e valabil până la ora 11 în județele Gorj și Mehedinți, așadar șoferii care aceste zone sunt sfătuite să circule cu atenție. Tramvaie blocate în capitală din cauza unui accident petrecut pe șoseaua Ștefan cel Mare. Inte că un pieton a ajuns la spital. Accidentul a avut loc pe șoseaua Ștefan cel Mare la intersecția cu bulevardul Barbu Băcărescu din cauza șoferului care nu a acordat prioritate la trecerea de pietoni. 9 și 43 de minute. Informațiile din trafic sunt oferite de Efix de la Rompetrol, carburantul care protejează motorul. Reșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Oma oh, du-sufrânță, porcui să-și arne, tu recommență?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 Vizualizări și de număr de difuzări. Cred că asta a fost una din piesele care au bătut recordul atunci când a fost lansată în România. Indy la 9 și 47 de minute. știți Vlad că am auzit, l-am auzit pe Moș Crăciun zilele astea la radio? A, la radio. ascult, ascult telefonul moș Trăciun. ne stați un pic, ia. ia -a uite a, așa. a venit moșul. Oh, a yeah. venit să sune copiii. m a, m -a chemat un... cumva că aveam puțină treabă cu spiridușii. Moșule, ce faci? Moșule, uite, băneri. făceam o ședință cu spiridușii mei acum. Ședință că ce? Păi, trebuie să vedem câte ne s au mai făcut, câte da, dar ai o statistică. Foarte așa... multe bacăne. Anul acesta s-au făcut foarte multe bacăne. Da, s-a depășit planul de băcăne? Pa toate planurile și pentru și nu mai copii, să știți. Nu, nu mai copii. Și se și părinții. Și, da, și părinții, da. Pentru că cei mici au copii, pe cei mari. Aha. Da, unii dintre ei vor să facă politicieni. Și o fi asta nu știu. Ce Serios? Deci am o, o, aici o scrisoare. De la un băiețel, nu-i nu au numele acum, Așa să nu vă supărați. vrea să se facă politician, a zis. Aha. Și să team să caut acum cu spiritul și doar ce înseamnă politician. Da. Trebuie să-i dai niște brățări cadou. Brățări? Da, de inox. Da. De inox. Să nu tot tot mai multe. S -a... S -a știți că de anul ăsta am dat drumul și la fabrica mea de jucării. Așa. Merge ca pe roate. Da. Serios, da. Deci ca să știe copiii când îi sun. Să-mi Și vedem atunci ce facem cu jucăriile Câte ne ies dacă ne ies cum trebuie Deci ce trebuie să facă acum copiii? Păi nu copiii Copiii trebuie să fie cuminți în primul rând Așa Să învețe ce au învățat ei până acum Că trebuie să facă da, moșule. O poezie, un cântecel Să mi-i spună nu azi Nu mâine Dacă când vin de ajung la ei Să fie pregătită la unii dintre ei o să mă duc la grădiniță Sau la școală, că au și m-au chemat Ok De, Deci trebuie să învețe neapărat lucrurile astea Și să spună și ce boacă ne-au făcut Neapărat, pentru că eu le am aici Dar trebuie să spiritul ce și mei mai fac și ei Bacă ne să știe, adică mi le încurcă Auzi, Sunt dar, copii e... cu minți care nu fac bacane, dar ei mi-au scris că fac bacane. Asta vreau să te întreb, dar e adevărat că tu știi că am tot ce fac copiii Tot. Ei de fapt nu trebuie să te mintă Tot, tocmai asta stii. verific Să văd dacă mă mint Și dacă cumva vreunul din trei mă minte Așa Jocăriile nu le mai duc Aoleu. Iar dulciurile le tai de pe liste Că și așa am o grămadă de părinți care îmi spun să nu le mai aduc dulciuri Că nu sunt sănătoase, auzi Până acum n-au fost sănătoase Păi eu mi-aduc aminte Cu Ciorcelli am o grămadă dulciuri Așa e Și nu au dus la fel Păi eu vă știu pe voi de când erați mici, mă băieți Păi bine, moșule Serios, da Îmi aduc aminte de o pe care a făcut-o vă când era mai mic Așa Lui plăcea să tragă de codițe fetele Serios <laughs> și tot timpul erau oamenii, mă rog, părinții fetițelor, da? Erau supărați că Vladus le tragea de codice. Și erau pe vremea aia cu pampoane, am zis bine? Da, pampone. pampoane. se puneau așa în păr și le tragea de codice. Da, ce să mai zic? Și George îl de... făcea o grămadă de boacăne. De ce le trageam? Da. Hai ce am mai Hai, mă moșile, eu, am fost, eu am fost mai cu minte. Da, mă nu mai știu că. na de pe lista mai, mea dispare o anumită vârstă. Mai moșile, te lăsăm că știu că ai de dat multe telefoane Am la și am o ședință cu Spiritu și acum, vă rog. Da, neapărat. Da. Mă mai trec pe la voi că eu sunt aici în fiecare zi. Te așteptăm să. Părea de sărbători noi. și trebuie să mai fac un anunț, neapărat. Ia, te rog, te rog. Pe 24 decembrie, adică în ziua de ajun. O să fiu aici la voi, la Europa FM Iar ai ediție specială? Da, o să stau de vorbă cu copiii Și vă mulțumesc pentru asta Ce să zic? Bine, o să te sunăm și noi, moșule Îți mulțumim că ai trecut pe la noi Nu te mai... am plecat, vă Numai bine, salută-l pe Rudolf la revedere La revedere, la revedere Mamă, mă, trecut moși Crăciun pe la noi, nu vine să cred tare Trebuie să-mi pun o dorință, poate, poate Acum da. că tot a trecut pe La e, ai e, e de el, Eu au zic cum vorbește, e obosit <laughs> deja. E vai de că, trebuie să-i luăm niște iaurt cu bifidul da, el, el a fost bătrân, mereu să știe, adică n-am bătrinit acum doar că ascultă deșteptarea. Da e, da, e drăguț, e drăguț. <laughs> Și știe toate boaca, ne bine da. că nu le știe, chiar. Pe toate, Pe toate. da, da Ne oprim aici, 9 și 51 de minute Ne auzim și mâine Ciprian Dinu vine, sper să aibă loc să-și parcheze mașina de Sania Moșului da. Vine, cred că mai are inele de Din Ineluș da, E nebunie ce acolo și evident el e cel care găzduiește telefonul lui Moș Crăciun în Europa Express Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu La Europa FM eu zic să veni și mâine, dacă nu vine moșul, vă spun eu că vin Bobonete, Vâncică și Constantin Diței. Știi, Vlad? Ne nu. vizitează aproape în fiecare an. Da. Pe noi și pe sala Palatului. Înțelegi? Adică ori vin la noi, ori la sala Palatului, dar întotdeauna, ori împreună. Ei vin mâine dimineață în așteptarea de la ora nouă, așa că vă așteptăm să vă întâlniți și cu ei. mai bine! Toate bune! Vrei să fii sigur că vă spune... Da!